Bismillah sallallahu alayhi wa ba'du ama katika suali la pili la kuhusu mtu akikua anaswali swala ya sunna eh ee, ana anaweza je ana, ana akitwa waza si na wazazi wake wanaanza kuitika ama siitike Naam kuna hata kuna fatwa nyingi zimeulizwa kuhusu zi hiyo masala na kuna kisa maarufu ya Jureej Naam mu kwa rasul sallallahu alaihi wasallam kwanza huyu mtu akiitwa na mama yake akiitwa na mama yake au mzazo wake na hali ya kuwa hanajua mzazi wake anajua ana na hali ya kuwa hawatakasirika baada yake basi atendelea kuswali lakini akijua kama ni dharura na jambo ambalo kwamba anaweza wanaweza kasirika baadaye anaweza kufanya nini anaweza kukata swala akaenda akaitika mambo mzazi wake anasema nini kisha kaanza tena swala yake upya katika swala za sunna Sababu kuna kisa ilitokea katika jureji alikuwa Kiswali sunna kisha mama yake akaja kumuita Jureej Rabbi wa salati au kama kala akisema Mola wangu na swala yangu kisha mama akaenda siku ya tatu na siku nyingine akakuja akamkuta na swali akamuita pia akasema Rabbi wa akaenda akasema Allahu wa swalati, akayenda. kisha akayenda. siku ya tatu mara tatu tena akakuja akasema hivyo hivyo baada mama akasema Mwenyezi Mungu akamwombea dua eh Allahumma la tumituh yani Mwenyezi Mungu asimfishe mpaka aone na muone mzinifu na hiyo dua yake alikubalika mamake kwa sababu alimkujia mwanamke alitumia mwanamke wa, wa alimpangia kumtumia mwanamke aje azini naye akakataa huyu mwanamke akaenda katika katika mmoja katika mchungaji kazini naye alepozini naye akapata mtoto akamuuliza huyu mwanamke je huyu mtoto ni wa nani? Akasema ni akamsingizia kuwa ni wa Jureji. watu wakaja kwa wingo, wakavunja nyumba yake akasema kwa nini mnavunja nyumba yangu? Akasema wewe umezinini na wewe mwanamke na, na mtoto wako. Akashika akaenda akasolea taka mbili akaomba mwalaka akakuja akashika kwenye kwenye mwanamke kwenye mtoto kwenye karibu upasema la tumbo hapo akaoomba. Akamuuliza baba yako ni nani? Mtoto kazumza akasema baba yangu ni ni mchungaji mbuzi, mbuzi fulani baadhi hao waka, wakaona wakaona haya sana wakasema basi tutakujengea nyumba yako hata kwa, kwa, kwa ya dhahabu kisa kilichofikia mtume mhossa sallam hakukemea huyu mama sababu kwa hiyo doa kwamba sababu doa mama ilikuwa imekubalika imekubalika yule amepata yule mtihani yule mwanamke mzinifu mtume hakukemea hapo ndio ndio baada ndio basi muulama wakafasi wakatoa waka, fatwa waka, mzazi atakayakuita na unajua atakasirika na anajua naswala akakuita basi kata sunna unende ukausikize mzazi. Lakini kama unajua mzazi atakasirika kwa hayo basi endelea na Kwa sababu huyu alipoomba mama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama kwa nini aliomba dua kama ina halikuwa kiswali. Wallahu aalam